Du leder til Kendis med Sande Krause og Sisse Carlsen. Oh, Godt. Fedt at du har tid til at snakke med. <laughs> Selvfølgelig da. Ja, det er hyggeligt. Ja. Er jo, vi sidder med O, som er primus motor for øh, Grimfest og har startet det. Mm.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 Og det endnu, det starter. God fornøjelse. For <laughs> yes, optager vi nu. Mm -hmm. Okay, fedt. Sædre, hvad, hvad er det, vi skal <laughs> Hvorfor har vi stressstemmer? Æ, vi har stressstemmer, fordi at vi er på vej ud til Grimmfest. <coughs> der ligger ude i Brødbrøn. Ja. Øh, som er en forstad til Aarhus. Det må man sige. Yes. Og øh, den har startet som sådan en lille festival, tror jeg. Og nu er den vist øh, god kardin. Ja, det er det. Og øh, så er der sket det. Der er med noget rimelig fedt. Hvad er det? Der. Ja, vi har fået presseagreditering. Så... Og hvad betyder det? Det betyder, at vi drøner bare ud, så kommer vi lige ind, at et særligt armbånd på, så hedder vi presse. Vi kan lige gennem en kontakt lige komme om, snakke med du bag. Blive yes. kunstnere. Og nu skal vi ud og vi hoppe på vores vi skal cykler. For, skal vi skal nå... at du skal ja. ud, ud og tisse så.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 Og så følger man flokken. Ja, der går... Det er hvorfor øh... vi har gjort. Vi ved ikke helt, hvor vi skal hen. Rejseplanen til en anden. Vi var rebels Fypt. og ting, at de andre de ligner festivalgængere. Vi går med. Ja. Vi sad ved siden af to søde københavnske piger. Ja. Helt klart københavnske piger i bussen. Sådan sådan, ej, gud, hvor sjovt er, at vejene hedder det samme som uh, over, i, over i København. Nå, hvor er der aldrig københavnsvej. Nå, okay, gudrønsvej. spændende har I også en tværvej, ja. Københavnsvej, nå. nå? Øster altså kvide fra jeres high horse Sanna, vi, vi skal stoppe åh, oh, undskyld vi kan godt, det, det er, ikke godt, prøv, det er, det er vores eget mindre værd undskyld, hvis de nu hørt prøv at hvis I hører det her undskyld, det er os selv når man peger med en finger på andre så peger der fire tilbage på dig selv kan du godt mærke, jeg badpætler ja. ja, det synes jeg det er på tidligt. er det ikke sådan noget, vi plejer at dementere et afsnit åh, oh, men det synes det var lige hårdt nok når det er civile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 ja, det må man bare sige. Ja, det er også det er. Der er noget, der hedder byg og leg. Det synes jeg er fedt. Det er en et dejligt positivt firma. Ja, det er ikke det, vi skal snakke Nej. om. Nej, vi, ja, vi, vi taler udenom Sisse, ja. fordi vi skal jo tale om den. Uh, vi kører jo lidt på, hvad kan man sige, på to pedaler ja. i det her program. Og den du... ene, det er jo det humoristiske, lette, show Andre kendtiser, kendtisliv. Det andet, det er kunstnerlivet. Ja, det er jo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 Ja. Det er jo fedt lavet, det de har. De gang med et nu, som hedder Undskyld, hvorfor snakker vi ikke lidt mere om mig? Ja, det er kender så vi det? genialt. Kender vi det kender vi det, kender vi det? det tror jeg nok. Åh, oh, der er så en og en, der bare hele tiden synger. Ja. Uh, uh, uh. <laughs> Ej, hvor du synger Ja, synes du det? Jeg har sunget mange koncerter. <laughs> Nå. Øhm, ja, og så fik jeg den der følelse, så både var iv og sådan, okay, for fedt mand. Og så fik jeg også den der følelse, som er ondt i maven. Og sådan, Åh, hvorfor? Hvorfor, er det hvorfor gør jeg det ikke? Hvorfor gør jeg det ikke bare? Ja. Men det er Men god sidste, motivation. Vi gør det jo. Ja, vi det gør har det. jo også en form. Altså, ja, vi det har det form. Og jeg ved, du kommer til at give mig lektier for, at det kan være, der på Poetry Slam, har jeg hørt noget om, måske. Mm -hmm. Og ja sager. Men Sande, hvad med dig? Jeg kan høre musikken i baggrunden. Ja, du høre ja, nu det? bliver vi glædet os. Ja. Oh, ja. Vi skal ned og have vores pressearmbånd. Vi skal bare ned og have pressearmbånd og få en ordentlig solskål. Det bliver pludselig ja. godt. Det glæder mig. Ja. Øh, yeah. altså, jeg får jo hele sådan en og sådan noget til Nå, det er da mega fedt. Tekster. For jeg skrevet noget? Nej, ikke fucking skid. Det, det passer ikke. Faktisk sidste gang, jeg var hjemme med dig, så skrev du en idé ned. Ja.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 jeg siger, at um, det ligner også sådan lidt sådan, uh, at vi fik på dengang, når vi skulle tage albal uh, i Hornstedt. Det er et fucking græmt. Det er et grønt rigtig græmt, grønt, grønt armbånd. Men, men der er allerede nogen, der har sagt, hvorfor oh, har de fået grønt armbånd på? Det er jo yeah. depressive. Yeah. Yeah. Mm. Okay, allerede Nå. nu. Ret hyggeligt. Altså, øh, ja. jeg kan lide, der er sådan noget... Der er sådan lidt et barsketsområde og en swimmingpool. Den er fri for at... Oh. <laughs> vi Instagrammer lige oveni det, det, ja, ej, det er for mange så, ting vi vil ja, samtidig ja. så wow. og øh, det er sgu fedt kæmpe store Red Bull parsoller så ved man bare man nok kan få en vodka Red Bull hvis man bliver træt i morgen ops, det, det, det ved er sådan vi. set lækkert nok det ved Godt. vi jeg får det er så lækkert amper men anderledes lidt nederen det ikke er ikke sådan nogle lækre øh, stof nogen. det, det stemmer altså, bare end om der havde håbet på noget hvor, noget hvor der lige stod presse på Nu er der bare lidt sejere. Altså, jeg vil... Uh... Der er, også... er sammensøg foran på brug. Yeah. Ikke, at det skal blive i en sammenligning. Jeg kan bare, mær jeg kan bare mærke, yeah. det ligger lige frisk i randet. Snakket... Snak... Fortalte du om det i vores sommer det Der ligesom yes. var sådan et beskælde op. Yeah, yeah. So great. Yeah. Ja, ja. Også... Og... I kommer til at kunne se den på eneste, yeah. kommer til at lægge op. Åh, oh, det er godt. Altså, jeg vil også sige, mm -hmm. hvis vi lige skal have sådan en statusrapport fra vi nu her, hvor vi lige er gået nedad. Ja. Der står nogle teenager og spiller basket. Ja. Og er fjale, Og så... Så er der sådan nogle kasser i forskellige højder, som mm, nogle børn råber rundt bevind. på. Det er ikke på den måde grim følelse, jeg har nu. Skal vi gå lidt videre og se, om der ja. bliver mere stemning? Jo. Øh. Ja, det, det. Ja. Der er nogle toaletter, jeg kan se ja. nogle toaletter. man kan få kæmpe bandekær. Det er også noget, ja, jeg synes, det bliver interessant at se, hvordan er det. Hvad for er, mad? Ja. drikke udvalget. Ja. Altså, på samme var der rimelig brullet. Rimelig sådan... At få en burger og en kinaboks. Her kan du få en surdice-kalsone. Okay, allerede et step op. ja. Yeah. Øh, Og kæm 1.0 Crispy shrimps Lækkert ah, Nå, det er godt okay. Der er en, øh, en sandkasse over Kan jeg se en stole? Og jeg så, så er der jo en gigapool Altså der, der er en gigapool oh, Det har jeg lyst til Ved du hvad, jeg har hørt, at den der pool, der ligger lige herovre ikke? Ja, ja der er 56.000 liter øh, vand. vand i. Oh ja, og lige om lidt så er der bare klamydi. 56.000 liter bakterier. Ej, nu går vi hjem. Nu kommer vi i en oh skov. Oh, en det, det er jo en mini edition af Skanderborg. Og Northside har faktisk også kørt det her nede i sådan noget skov afsted. Hyggelige øh. lamper op i træerne. Mm -hmm. Og der er allerede en lille, lille kø her med en bar. Ja. Kan man høre, hvad jeg siger? Ikke? Der er en gangen, jeg ja, også kan jeg ja. se Ja, jeg kan altid høre, hvad du siger, siger oh, det er godt. Skal okay. vi gå op i det der? Hvor skal vi? Til her eller venstre? <støj> Æ... okay. Du bestemmer. Okay. Skal vi... Ja, ja. Ja, Kom, vi, kom, vi går den her vej så. Ligesom <støj> ja. nu går vi ud af skoven. Ja. Ud af skoven. Ej, hvor er det at optages? Det kan vi oh, ikke lige oh, nu. Den ej, ikke lige jeg hedder Fie! Hej, Fie! Hold...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 fand jeg, vil hjem hjem jeg vil godt hjem medvejen. Uh, det var godt hjem. At han var boldscoring 11, fordi så kom vi lige til at trække oh. Ja. Okay, for det, det, det, det der er, vi det ikke får i med. Jeg vil hjem, fordi der er nogen bold der virker brændt. Øh, Hvad er det her for en scene? Ved jeg ved det ikke. må være skovscene. Ja. det må da være det være skovscene. det giver mening. Den er hyggelig. Der er potteplanter foran, der er sort. Det er mærkeligt, at der står, hvad simpelthen er, ja, for nu er det så, jeg kan se. Der er to trumme sæt klart. Jo, oh, oh, så er det skovsæt. Kan jeg vide, hvad det er to trummeslæger. Det betyder, tror, det er, der, der er to trummeslæger. Ja. Det hedder, at jeg pusser. godt. Skal vi lidt videre? Ja, vi skal lidt videre. Skovsætten. Skovsætten. Der øh, vil vi danke lige om... Ja, det er derfor, der... Ja, kl. 11, ikke? Men vi skal no. snakke med dem om ja. et par timer. De har gæt ind kl. 18. Ja. Der er cocktailbar. Ja. Ja. Cocktailbar, er så cocktail. tror jeg, der må være... Øh... Skal vi lige gå op i skoven lidt? Ja, man kan jo ligesom... Der er noget lyd på... For... Nå, oh, man kan skimme det. Noget bonsai-scene derinde. Der er som et hus, og det er pludselig et murstenshus, og så inde bag er der bonsai-scene. Den er lidt mindre, eller hvad? Ja... Yeah. Skal vi gå ind ja. og Ja. Det skal vi lige udforske. Ja, det må vi hellere gøre. Lidt flere, men der er ikke lyst til lige at få lidt at drikke. Det er lidt toskigt. Ja, til jer der. det skal vi have. Jeg tænker, vi får lov at løbe. Vi får lov lige at kigge på den her scene, så må vi lov lige gå op i skoven. Og så tror jeg, vi får lov til at... Hej! Hej! Ja, og bare skaterne! Uuuuh! Det her er alle de fede børn, alle de kodkæds, de kommer til at hænge ud. Ja. Så der er sådan, simpelthen en skaterrampe her. Hvad står der derhenne? Gårdbar? Ja. Ja? Okay. Og der er en lille scene her, også en, der laver en lyd der. Tjør! Det er jeg sikker det er bonsai-scenen. Ja. Vi skal også have noget af det område, hvor vi må komme ind. Hvad er det for et område? Jeg har Sådan lyst de? til at sige presseområdet. Ja, lad os kalde det det. Der er ingen, der ved, om det er rigtigt. Nej. Der er ikke nogen, der ved, at det, at det bare er frivilligområdet. Nej. Det er, er frivilligområdet, hvor der er bord til presen. Nej. Dyrenes Jeg kan allians. bare sige, der havde presen eller så altså bedre på samme sø. Ja. Havde de det? Ja. Det havde de. Nej. De havde fri adgang til Bækstedsområdet. Hmm? Ja, okay. Det har vi så ikke, men det er også fint nok. Nej. Men hold kæft, hvor det hyggeligt her. Ja. Så ligger det lige kæmpe store dæk her. Du kan nødt til at gå. Den kan du gå. Der er bare, altså der, det er skår, der er ikke er på drikkevarer. Der er, de ikke, altså der er de bare ikke gået ned. Ej, hvor fede. Øh, I træerne hænger der sådan nogle lys, og det ser jo ret hyggeligt ud. Og så er der lavet sådan nogle bore i træerne. Det bliver vi nok nødt til at lige at dokumentere. Kæft ja. er det hyggeligt, mand. Og så er der hængekøjer. Ja. Der er krydderutter, der går op og står og pinter omkring. <laughs> Op på sådan en terrasse. Hvis man for lidt basilik, kommer mit rinsen. Ej, skal ja. vi gå ud og have noget baj og saft? Ja, du svarer. Jeg synes, jeg er blevet en ja. ja. Det er det går også... ude i skoven. Ja. <laughs> det ved man, det bliver en tørste. <laughs> Prøv at, det gør vi, og så skal vi, have... så skal vi simpelthen snakke med nogle folk. Vi er glad i Ja. Moin. Moin. Gør plads til ladere! Gør plads til motorcykler! Gør Sådan, venner. Sådan, Graham. Pødøst, Lollo. Vi kan ikke tage den der fældst set ind i. Okay, der er... Altså, er der motorcykler på scenen nu, Sanne? Kan du se det? Der er... Vi har bare gode pladser. Vi er rigtig fedt også. Nej, de sidder simpelthen så fedt der. Ude... Wow! Ej, der er gode knald på. Vi sidder lige og prepper lidt. Hold da op. Jeg håber, at det var meningen. Jeg tror ikke, der er nogen, der er blevet skudt. Folk er helt rolige. Det var Kæmpe knald, hvis ikke I hørte det. <laughs> okay, vi er ikke fulde endnu, men altså det er vi ikke. Der, indtil videre så er der bare en masse skør lyd og sådan noget jeg noget selv. på scenen. Okay. Nå. Ej, Æ... de varmmer op sådan noget. Er Jackson? <skræk> ja, det det er Mike Jackson, der kommer nu. Kan da, oh, det er sgu da drømmer. Og det er frømmer. En Ja. Ups. Uu. Uh, du. Du. du. Og endda endnu højere. <laughs> ja, det er jo bare jøden og hæftige, som sådan... Og det kan vi se det er sådan et tema, de har med måden at... Råbe øh, kunstnavn op på. I kan jo selv prøve at finde på øh, skøre kunstnavn, som I tænker vil ryde, lyde latterligt. Altså jeg må går... Jeg? Ja. Ja, må jeg lige prøve en? Ja. Skal vi lige prøve den med... Ja, ja okay. py jørn Okay, det er det lyder. Ja, og det var alle... Det er sådan klar til en boksekamp, men det er jødene hæftige. De er nogle friske, friske fyrer. Og det er dem, der altid er og det var alle eller bane så blev præsenteret på den måde. Ja, der var nogen som man kunne mærke, det var lidt svært at Jade for eksempel. Altså sådan, der skal lige simpelthen være et par stavelser før det så en rigtig for lov til at få svung, ikke også? Ja. Men ehm øh... Kældermand gik rigtig godt. Ja. Law Ja, der er en vokalen som også sådan skal have sådan en have helt særlig. Lidt... Ja, det skal have lidt low, altså man kan ja. gå low. Ja, vi der Rohus, ja. rabran. Jamen det er så godt. Det er så skønt. Så øh, jeg kan godt lide det, det tidspunkt i det her, det her lille klip, hvor øh, der bare at et deny till you die, ja. og jeg siger, at vi er ikke er fulde. det er vi ikke. <laughs> Men det er vi. Det er vi. Det er Lise 1 og 2, der på tur. Og, øh, og altså, når vi siger Lise, så Stivlis. Stivlis, ja. Ja. Det er det bare slange for det. Øh, altså, øh, grunden til, jeg tror, at jeg benægter den her situation, det er, at det er ligegået i gangen. Altså festivalen er lige ja. startet. Og der er mange timer, til vi skal interviewe nogen som helst. Og der er... Altså vi er lige, lige startet. Vi har optaget noget, det ligner fem minutter. Ja. Og øh, ja. det er bare... Det er det der tidspunkt, hvor man var Og solen er på, og man får lige en aporøl sprit med 4 ja. cl. Det er altså mere, end hvad jeg kan klare det. <laughs> Musse og helvede. Men, øh, Så det ja. er også derfor, at at vi jo simpelthen ikke får... Altså, vi får ikke starten med. Nej, Derfor, der vælter vi lidt ind i, at de er i gang i præsentationen. De har sagt alt muligt velkommen til Grimfesten og noget, men altså, vi nåede det simpelthen ikke, fordi vi er optaget af, at der ikke bejer. <laughs> det er simpelthen det, der skete. Udenstændig. Ja. Det er jo rookie mistake, øh, I får os senere Jeg ved, at vi har ikke har lyst til at være journalister. Det kan man sige, det er nok godt nok, fordi ja, det... reportage, det er, det er i hvert fald en udfordring. Det er sindssygt sjovt, men... Ja. Sjovst, når man lige det. har fået en enkelt eller to. Ja. Nå. No. Altså, øhm. jamen, så det det, situationen er. Ja, og det betyder også, at vi skal, vi skal lige have tanket op. Ja. Og, jeg tanket op på, på ja, madkasse. Ja, på madkasse. Vi skal ja. have madkasse, og... Øh, vi skal, skal lige... have noget, noget mad i dunken. Ja. Jamen, er det ikke bare... Øh, jo. Er det bare... Altså, vel, altså, jeg glæder jer til en lille madanmeldelse ja. for to rimelig tipsy dame. Nå, no. ja, men... Øh... Jeg har været her i et par timer. Nu kan I høre sådan knaser en lille smule. Mm. Det er simpelthen en lille omgang det, vi kalder madpapir. Mm -hmm. Sisse, hun er stille, stille typelig nu. Ja. Det er fordi, vi har fået lidt madkasse. Mm. Det ved vi. Vi ved, det det med blodsukker. Det skal holdes for lige. Og vi okay. har også lige fået lidt bajers Det er vigtigt, at inden vi har tjent øh, interview, at vi sådan, at ikke sådan... Det Ja, det er skidt. Vi har lige fået en calzone med chorizo. Ja, fra Bjergts mm. køkken. Jeg tror calzone af Faktisk ville vi jo gerne have været over få en burger. Indtil vi fandt ud af, det var kødfri. Væge. Altså, det er ja, fint og kødfri i dag og sådan noget. jeg skulle bare have det. Bare der totalt bare... bare... meget op om vegetar, og om at vi lader i garten ikke at spise kød. Men bare ikke lige i dag. Lige i dag, simpelthen for det, fordi vi havde været hvad der jo sket med os. Yeah. Men der kan jeg lige så godt sige det som det er. Nu bliver lige som at folde. Jeg vil lige give et tip til lidt Stivlis. Ja. Øhm, altså lidt øh, yeah. Du går ind og får en ølbejer, jeg går ind og får en okay. en drinks, en Aperol Spritz og ja. vi får le Macas. Vi får Macas, Og lige om lidt så skal vi over uh, mm. og høre Gudni. Octavia, Octavia, mm. ja. Hvad skal vi efter det, Sisse? Hvad er det så sker? Jamen, så skal vi snakke med hende. Ja. Så skal vi snakke med gode og ja, Det bliver fedt. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Og man indtil står... videre, så kæmpe thumbs up til uh, Grimfest. Mm. Super dejlig festival. Dejligt, sådan en lille, overskuelig, uh, hyggelig følelse, meget sådan, hjemlig og lokal. Ja, og man vi, kan... møder da... med, at vi møder da folk, vi kender. Vi Ja, ikke? Der er også noget med dem som, altså artisterne og sådan noget, de går jo også rundt ude. Ja, vi mødte de... lige oppe i baren. Så ja, de konferentier. Ja. ja, vi er allerede satte, vi lige holder, holder sin festivalkrop. Ja. <laughs> men ja, det er, husen, det er lidt nu, og dem vil ikke tage taget ja. i mig. Nej, så... sliptaget. Slip. Ja. Slip. Ja. Kan man godt tage men dem vil ikke sliptaget i nu med det. Men øhm. skal vi, øh... jeg glæder mig. Ja, var cool. Jeg er jo lige gået forbi henne hvor hun stod på scenen og lige med en sånn såklart på og lige plimrede litt på en guitar med sin banen på nå ruller vi, Sanne. Vi står her jo nu. Det er så fucking spændende. Jeg er excited. Ja, men det er fordi vi har fået de første kendte. <laughs> ja. Det er jo, uh... sikkert velkommen til uh, Svend og Sebastian. Svendt hei. Hei. Hei. Det var Svendt han den første, og så var det Sebastian han nummer to. Uh, kan I lige sige helt kort hvem I er? Vi er Svend Sebastian fra Bæst. Det er Svend, der spiller guitar, og det er ikke mig. Jeg er nemlig Sebastian, og jeg spiller <laughs> trommer. Anders, faktisk en ret god stemme. Du kan godt være sangeren. Jamen, jeg synger også faktisk en del derhjemme. Sebastian synger jo faktisk rigtig godt. Man kan næsten høre det. <laughs> Sådan en sanger til en anden sanger, du ved. Wow. <laughs> godt. Øh... Æh... Altså, det... Ja, Svend har været med før. Det ved dem, der har hørt til ja. sådan et, ved jo godt, at har været med, men han var så god, vi er godt til at mede igen. Plus, sådan er der family. nogen, der er heldige at få lov flere gange. Yeah. Family first. first. Øhm, det vi, jo, vi skal jo snakke om, Altså, øh, vi har snakket om, fordi I er ligesom, det her hedder Candice raketten og I er jo bare altså, on the roll med det der Candice, fordi den hedder Store Scener, den hedder Smukfest lige lidt, den hedder Udlandet, der har I allerede kørt en masse, den hedder International Label, bla bla bla. Vi vil bare godt høre, hvor på Candice-skalaen er Grimfest? Øh, Grimfest er en meget lokale Candice-skala. Altså fordi folk, der er kendt det hernede, er også for eksempel dem, der har en isbutik på Ingreslæves Boulevard. Men det er meget fedt, fordi altså i høje kommer alle op. Altså... Så vi er alle sammen kendte. Oh my god, der har vi først en citat. I høje kommer alle op. Stærkt Sven. Men kendisraketten, er det så noget 1-10, eller hvad? Den ligger på en femmer, hvis du spørger mig. Okay, okay. Men det er også fordi, at jøden og Johnny Hefti er her. Jeg ved ikke, om jøden er her, men jeg har set Johnny Hefti. Jøden er her, vi har talt med ham. Han er så, Trækker, så sød. Altså A-5, er det sådan på vej opad, eller på vej nedad? Det, er, det kommer ingen vegne. Jo, sagde den, den. bliver der.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 Det var os. Jens er <laughs> en asapisse streng. Det er godt at være streng. Skal man Mere disciplin er god disciplin. Hold, hold der kommer det én til et efter andet. Gulkurterne vi de flyver, er der gul ja, Vi skal en gul lock. Vi skal høre om noget med backstage, for vi får vi har jo ikke få lov at komme backstage. Men sådan en sølle presseamband der får man ikke lov at komme nogen steder. Man får lov at komme i frivilligt område. Men til gengæld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 har du tịt vred eller har meget indestængt vrede? Og der må jeg sige nej, vred. Jeg klar jeg klarer. Jeg jeg kender det sådan lidt. Den er god nok. Det var det var simpelthen galle øh stedet, hvis man er meget vred. Øh, jeg tror det fedeste bæcksø område det må være Posten Nødensse, fordi der er fædelsanlæg. På luft og tider og eller noget, men det er ærligt for øh, altså hvad er så nummer 1? Altså nu er vi på øh, en femmer i dag, det er jo dejligt, midt i det hele. Hvad er numero uno? Hvad er stedet? Altså herude. Sted at spille, sådan i øh, i hele jeres karriere, som jo kunne lige altså, I lige gang fra helvede, og det kører allerede pisse godt. Hvor hvor topper I? Jeg synes personligt at det bedste sted var øh, Devilstone i Little Town, fordi det var backstage udenfor stor skov.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 Okay. Det, er altså, det er en brugervenlig backstage. Det er ikke til at, at fatte. Ja. Okay, men hvad, hvor, øh, I har jo spillet nogle dejlige steder allerede nu. Hvor drømmer I om? Hvad er det største sted, I kunne få lov til at spille? Vi vil meget gerne spille på Vakten næste år. Et stort metalfestival i Tyskland. Så det gør vi. Ja, uh. og Hellfest også i Frankrig. Men jeg tror egentlig, det bedste sted at spille... Jeg tror ikke, det handler om der, hvor man spiller. Jeg tror, det handler om der, hvor man er bagefter. Så hvis vi kunne spille et sted, og så gå ud i en stor bus og være, hvor der var en lille te-køkken og en lille seng til os. Mm. Det vil være det store. Så føler man sig ret kendt, når man har sin egen bus. Åh, oh, det har jeg slet ikke Helt tænkt over det er sin en egen bus. Situation. Jamen, Sanne, lige nu, der er det jo ikke. Altså, vi to kommer bare selv herude med bus. en bus. Det er en anden ja, slags bus. 4A. Det er fire af. Det er jo meget lidt glamorøst. Ingen aircon eller noget, som kan ikke sove i den eller noget. Nej, der er ikke noget fandme ikke noget te-køkken. Der Men... PlayStation. Nej, nej, ingen PlayStation. I var til fotoshoot i går, yeah. gode drenge. Og jeg ved, at det var sådan et af de første rigtige sådan noget fotoshoots. Så hvordan gik det? Hvordan var det? Var I bange? Var det fedt? Følte jeg kan det? Jeg var lidt bange i starten, fordi jeg også godt vidste, at han både havde skudt af Justin Bieber og Beyoncé og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, at kravene var rimelig høje, fordi det er nogle flotte mennesker, der har styr på deres poses. Og vi er fem drenge, der har styr på nogle poses, men måske ikke dem, der er gode på billeder. Sven han har styr på sit slutdrop pose. Jeg har det? mit slutdrop. Jeg har det gode slutdrop. Hvad er det? Når man danser på klubben. Kan du lige vise det samme? Er, man... man... er det der? Man Nå, dropper der, helt man... ned med måsen, og så fræk opad med den. Det hedder... Det har mig sådan gjort i mange år. Det er et slutdrop. Eller at vi er like mokke. <laughs> Nå, det har vi styr på, men... Det gik rigtig godt i går, fordi at alt det, vi var bange for, det fikset fotografen øh, og de søde assistenter, sådan at, at de ikke skulle være bange for noget at bare prøve at se godt ud. Ikke søde ud. Vi ser ret Moment, søde ud. Må man som heavybane se søde ud, metalbane, og, og jeg har jeg svært ved lige med genren? Det har godt for os, ikke? Jo, vi prøver at skille os lidt ud, og vi håber, det lykkedes ved at se lidt glad ud nogle gange. Og ikke være så vrede, fordi vi er ikke så gode til at se vrede ud.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 <laughs> kan, du en, øh, kan du en af fan-sangene? Øh, jeg kan den der med SOTA, HAD og GF og GF HAD og SOTA SOTA, HAD GF Vi skal dø hey. Hey, hey, hey, hey. og have sådan og god, en god fan-sang afslutning. Perfekt Vi har citater, vi har ja, citater. alt hvad vi skal bruge ja. vise ord ja. for at vise folk ja. Må vi spørge om noget? Ja Hvad skulle der til før at I sådan følte, at jeg rigtig kendte Vild med dans? Øh, jeg er mere på massermonopolet, men altså mindre kunne måske også gøre det. Ja, okay. Mindre kunne godt gøre det. Altså, føle, jeg vil også jeg... hellere massermonopolet. Jeg tror faktisk, når der er nogen, der kontaktede mig, så må vi ikke få et interview. Og det skulle være nogen, der var større end 85 som er lokalavisen i Mørke. Jeg synes, det er dumt at sige massermonopolet, når man har lidt pyntesyge, siger det. Hvorfor? Hvorfor? Fordi så, så der kan er nogen, man der kan se mig. noget pønt. Der valgte jeg jo den, hvor man fik lov til at få kjoler på. Og fik en partner. Ej. Jeg, jeg vil sige sådan, at godmorgen Danmark vil være godt til jer begge. Fordi det er bare hygge og sådan lidt mad. Og gode, flotte smil og grin. <laughs> du og ikke for lang tid. <laughs> Jamen, uden mad at drikke. Du var heldig. Kæmiser kan ikke. Yes. <laughs> Vi glæder os rigtig, rigtig, rigtig meget til at høre jer. Øh... Jeg kaster i hvert fald den her, det, det og jeg god det. held og lykke til jer. Mange tak, mange tak. tak. Moin. Moin. Moin. Nå, Sende. Ja. Ja. Yeah. Kan du, uh, vil, kan du ikke lige sige, kom en stemning? Stemningen, den er sådan rimelig flad lige nu. Ja. Det er sådan lidt tidlig, at luften er gået af ballongen på en eller anden måde. Jeg... Øh... Ja, klokken den er... Er klokken? ja, klokken er 5.09. Ja, klokken er 5.09. Sådan. I kan konstatere, at der er ikke nogen, der er nogen af os, der gider journalister. Nej. Og det, var... det sad vi lige og om, det er jo ret dejligt at finde ud af. Fordi det er jo ikke det, vi skal så. Så det er fint nok. Nej, det skal vi og i hvert fald ikke. Og nogle andre, der gerne Jeg vil også sige... Det er det, jeg tror... Ja, det, jeg tror ja, lad ja, lad Jamen, det lader jeg også godt være til at det ja, lad ja, lad sige. Det oh, lød spændt. Jeg lader sige... Åh, jeg vil det. der er med det her, tror jeg, er, at... Fordi vi kunne vente, vi kunne vente på altså, dømme dag, hvis det drejede sig om vores egen ægte karriere. Mm. Hvis det var for lov til at komme på scenen, f.eks. Ja, ja. Så kunne vente for evigt. Lige nu, så venter vi på, på nogle andre. For evigt, måske for evigt. Men hvis det handlede om os selv, så... Men, men det her handler om, om andre, som gør uh. det, de gerne vil. Uh. Hvad laver du? Jeg siger, øh, uh. Når øh, du, okay. du sang med. Du med så tager du, øh, øh, uh. øh, <laughs> nej, det gør jeg ikke, nej. Så, øh, nej, det er rigtigt, det er noget bagligt. Lød du vi skåler som lige gerne. Ja. Vi skåler. Vi får lidt mere, eller oh, ikke? Klok, oh, ja, det er plastikglas. Oh ja. Sådan er det, når man ikke er backstage. Skal vi lige igen? Vi kigger lige udover. Lige laver sådan en, en øh, grim fest. Øh... Kan man lave sådan et, øh, hvad hedder det, sådan et snapshot? Ja. Der er stadigvæk nogen basket. Det er som om, at den aktivitet er, øh, er, det er en ølød aktivitet. Jamen, de er ved lidt ældre nu og har lidt bare overkrop på sådan nogle af dem. Ja, det går nok. Det går nok. Så er der jo lidt til damerne. Ja. Øhm... Hvad, skal vi lige sige lidt om segmentet? Det talte vi lige med, med Claus, som sidst meget søde kæreste er her jo ja. også. Ja. Øh, han har fået danseskoene på allerede, så vi konstaterer. Han har fået de bare, jeg har sagt, at Det ved du, når han begynder ja. lige... når at blive vug i hofterne, så er det ved at skole. Ja, og det var sådan en lille ja. skolelærervug, ja. der, der kom frem der. Ja. Ja. Og øh, vi taler lidt om segmentet. Hvad er det for nogle... Ja. Han havde for at vide, det var en gymnasiefestival. Det kan vi bare sige, det, det passer det i hvert fald det. ikke. Det kan være, altså, jeg... det var det, da det startede, fordi så begynder det at passe lidt. Altså segmentet er i hvert fald plus 30. Ja, og jeg har set måske fem gymnasieelever. Jeg vil sige, at jeg mere, at det er plus 30, plus 40. Ja. Altså sådan 30 til midt 50'erne, synes jeg, at det er dem, der er repræsenterer mest. Ja. Det vil jo sige, at vi er jo helt unge. Vi er jo ja. vore. Og det kan vi jo bare anbefale til alle, som synes, at de er ved at blive lidt gamle, tager programfest og følger unge og, følger unge. Unge og grimme. Ved du hvad, vi pitcher vi slogandet fra Trine og siger, tager på remfest og følger unge. Ja. Det er, Det er da er ikke sagt, så dumt. Det er da dumt. Jeg har også en idé til, hvem der kan være konfrencierende i store. Det kunne vi for eksempel. Ja. Ja. <laughs> Prøv tænke mig, så skulle vi tage alle mikrofonen gang i timen. Okay. Holde ja, godt. Ej okay, jeg tog måske faktisk også at vide. Nå. Ja. Vi fik talt os til en lidt bedre stemning. Ja. Luften var jo af ja. ballongen, så pustede vi lidt luft så i. Så pustede vi luft i, gav udsigt til at blive konferentieret næste år. Købenfest, ja. de ringer bare. Det hjælp. Øh, det hjælp gevaldigt. Og så havde vi jo et dejligt interview med Gugli Octavia at altså, se frem ja. til. Ja. Og det blev, øh, det blev rigtig dejligt, det skal I høre lige om lidt. Øh, det der sker op til, siger så hvad er det? Jamen altså, vi får jo øh, vi får fat i søde gurli. Og øh, så sidder vi om backstage, vi finder sådan en lille krog, det er super hyggeligt, vi får lige tre træ stole, vi har lige købt en bajersaft med til os hver, og en til Gurli, hun blev faktisk ret glad for den. Ja, sådan bare en tuber på dåse, ja. det virker. Og så, og så sidder vi to jo øh, simpelthen og snakker om om hendes koncert, og om, øh, sådan reflekterer lidt over, kan vide hvordan det egentlig er, og, og skal stå der. der. ja øh man krænger sit hjerte ud med sin musik og man interagerer med publikum og der ja. og så øh, spekulerer over, sådan fra et publikum <laughs> fra publikums, øh, side af publikums siden at jeg tænker er hun lige så rolig indeni som hun ser ud udenpå ja. for der ved vi jo godt begge to at der kan man sige hver gang els, et ordentligt skalkeskjul. Ja. Det kan man, og, og det, det er en del af det tit Ja, og det er lige, ligesom der vi starter mm. Værsgo ja. Så er det jo heldigt At vi kan spørge hende selv For du hun sidder, sidder lige her <laughs> Du sidder jo her og griner, Når vi ser parkert Jamen, jeg sidder lige her Forstår du godt, hvad vi mener med det der med Ja Alltså jeg tror jeg tænker nok overhovedet ikke faktisk over hvordan jeg så ud eller sag andet, men jeg tænker mega meget over hvad jeg siger. Og jeg vender mig altså om lige når jeg har sagt noget. Og det er, fordi jeg griner til bandet og sådan fuck, jeg sveder nu ordentligt igen. Men <laughs> og jeg griner lige de til mig, fordi de ved at jeg hader at snakke på scenen. Ej, og jeg siger altid et landet total pølet, altså og det 90% af tiden så flatter folk ikke mine jokes der siger, at på Roskilde sagde jeg et eller andet med en sang, og så alle anmelderne havde skrevet, at jeg undskyld for, at den ikke var politisk, men det var overhovedet det, jeg sagde. Det var bare en joke. Jeg havde bare prøvet at være sjov. Folk er der overhovedet ikke, hvad jeg siger. Og så står jeg bare og vender mig og er sådan, fang, Jeg hader det, ja. Men det er også meget sjovt, fordi man kan jo ikke kontrollere det. Altså en ting er, at man ikke kan kontrollere, hvad man selv siger, men man kan jo heller ikke kontrollere, hvordan Folk opfatter det. Hvad er det. Er det publikum, folk er på, ja, er eller de er, det, er, hun, på, er, hun er hun sjov, ørerne? Og hvis man ikke har det på, så tager man bare så sådan, man Nå, det. okay, hvorfor siger hun det sådan noget, hvorfor? Ej, jeg er så glad, hvor du siger jeg det der med... Der med jeg beskyldte Ja, jeg, ja jeg vil også sige, og det får du garanteret hele tiden at vide, så man kan ikke mærke det der. Nej, okay. du, det er virkelig sådan, for jeg tænkte virkelig sådan... Wow, det er meget roligt, hvordan kan hun sige det så roligt? Helt... Når hun står der, vi kigger der... Jamen, ja, jeg, jeg vil lige have lurt i bukserne, hver ja. gang jeg siger noget. Jeg havde lovet min lydmand, at jeg ikke ville lave om i sætlisten. Men hvis jeg måtte have om i sætlisten, så havde jeg nok droppet de to solonummer. Ja. Fordi... At, øh, det er svært at overdøves, ikke? Og så kørte der sådan en røgmaske inde bag mig, som sagde... Som sådan ud af takt til det, jeg har så var der motorcykler. Ej, det var hårdt! Det er lidt svært at spille så stille et nummer. Ja. <laughs> jeg har lyst til at endnu mere kanne. Ehm. Men du spiller også måske. Ja, men det vi har Kendis Ketten er jo vores podcast. Vores podcast. Ja. Den hedder Kendis Ketten. Og den er sådan vores er lille projekt om at snup prøver og skubbe hinanden lidt på vej, men også. Sådan, begge så kan sig. Jeg spiller teater og bliver for det og, og... se okay. Skriver okay. lidt. Oh, om lidt, ja. Det kunne jeg godt. Lide. Ja, det er også ret sjovt. Faktisk ret sjovt. Men jeg tror jeg har set det før. Måske det så i musiksammenhæng. Nej, måske. Jeg ved ikke på det. No, det gør det gører lidt, Men Det som vi lige som os <laughs> Nu tager jeg lige over her. Nu er jeg gul coach. Det som vi også har talt om, det er sådan, goals, altså hvad, hvad er lige øh, ja, dit mål. Har du nået det? Hvor er du på vej hen? Hvad vil du gerne? Hvad er målet med det? Og hvor er og hvor er altså så er vi også ude til en lidt for sjov snor skala. Grim fest. Hvor er den? På? Hvilken scene? jeg tror bare altså, det er så svært tid. at svare på, men jeg kan bande. Ja, ja, ja, ja. Super, det gør vi gerne. Det det går ind. Hvis du siger noget, du ikke mener, vi kan altid dementere det, for jeg kommer det kommer altid næste se, næste det, år, så det, så så det tager man det tilbage, vi, så, så ja. laver man lige den der, du ved, lige ruller ja, ja. en gang og ser og var... Jeg gider slet sandsig. Vi sagde jo. ikke til. Nej. Så du Jamen sig mål. Okay. Um, okay. Jeg, okay. Jeg synes det svar, fordi jeg tror helt altså man en smule ændrer sig jo hver dag, ikke? Fordi ja. For for 2 år siden, det var mit mål at tur synge uden og kaste op i min egen mund eller sådan. Du to ved år sådan. År siden. Oh. Jamen det er ikke det virkelige mange år siden at jeg ikke kunne gå op på scenen uden at snægræde lidt i bitte smålen og blive sådan helt Altså, jeg var slet ikke til stede der på scenen. Nej. Så der er sådan der er mange af ens mål, men konsekvent hele tiden op når også uden man opdager det ja. så så justerer man lidt hele tiden. Nå så vil jeg gerne det øh, spille en time ja. en dag eller så vil jeg gerne have skrevet 10 sange eller så vil jeg gerne udgive fem albums. Så der mange, så selvfølgelig er der lidt det store mål som de fleste musikere deler, med, sådan, men så jeg vil gerne spille orange scene og jeg vil gerne spille outside. Dem har jeg også. Men jeg synes ikke, det, det, det er ikke et væsentligt mål for mig. Det er det der med sådan, hvornår lever man et liv, så er rart at være i. Ja. Og det er jo hver gang, man opdager, at man sådan opdager, men synes, det er fedt, det man laver. Altså, og det synes jeg faktisk er grim, ikke? at det er bare fedt at være her, og det gør ikke ondt. Altså sådan, kan man sige det? Mm -hmm. altså, det er ikke ubehageligt, og det suger ikke livet ud af mig. Det, gjorde, det ville jeg ikke have gjort engang, fordi jeg ville være så nervøs. Ja. Som... Det er bare sådan at kunne sidde og have god stemning og gode mennesker. Sådan. Det er jo for mig, der er et lige så stort mål, at man bare kan, kan lave det, man godt kan lide, men med sådan en oh, god følelse i kroppen. Ja. Og så de der store ting, de kommer, når de kommer. De er fed nok at have sådan bag, bag sit hoved, men, ja. men man kan godt sådan ødelægge sig selv lidt, tror jeg, hvis man sådan... Fordi hvis så det er det eneste, der det det ligesom det eneste, er at efter. Så vil man ellers kunne sætte pris på at spille her, for det er måske en mindre festival, end for mig det er det en stor festival, fordi det er en lokale festival, som ikke er kommersielt sammen med som Northside. Mm. Det er ligesom der, hvor alle, man kender, har råd til en billett og der er sådan helt vildt meget hjemlige ro og hygge Ej, og sådan, god stemmering. Ja, det er et hyggeligt festival. Det er vi også altså, i det Jeg har den. aldrig ja. været her foran med ja. Og jeg tror hurtigt, at man kan komme til at glemme at pris på sådan ting, hvis man bare sådan, pfff, røst i let, orange scene, to år max, pff, så man bare helt... Og, mm. og så bliver man også ude i holdet. Jeg gider bare ikke lave noget med en alligevel. <laughs> altså. Altså. Ej, det skal vi ikke Jeg er lidt fuld endnu, så hvis jeg, altså hvis jeg snakker ud i hvert fald. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg har sagt... Det var okay. jo også fuld. Ful? Ja. Skal vi lige skåle? Dem? Ja, skåle. Skåle. Ej, festival. Altså, jeg tænker lige på det der med... Øh... Med det med konkurrencer og awards og sådan noget. Jeg er helt med på, at det jeg er egentlig tosset at gøre, med, når det handler om kunst, og det er noget ja. med liv og sjæl, og vi vil gerne have det ud og kærlighed til folket. Mm. Øh, men der er altså også det der med, at hvis man vinder de der konkurrencer, så er der nogle anmeldere og nogle ja. bookere, der lytter til en. Det er jo det. Det er også derfor, det er sådan lidt med kendisraketten. Det er dobbelt. Ja. Fordi selvfølgelig er det noget fisk. Sam jeg har det også sådan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 hvad der er fedt, og hvad folk vil have, og alle de der ting, jo mere forpurer jeg i min egen lyd, fordi jeg begynder at sætte mig selv så meget i... Altså jeg begynder være så strategisk, og jeg begynder at tænke så meget over, og sådan, at, at jeg kunne også begynde at, at gøre lidt mere sådan her, eller jeg kunne begynde at være lidt mere sådan her. Og det har det er bare sådan 80% af tiden, når folk reagerer på det, jeg laver, så er det det, jeg gør, som er sådan helt rent, som er sådan uforstyrret af mine ambitioner. Så jeg tror, at når man så, for eksempel på søndag, så stiller vi os op, og så spiller vi jo sikkert, vi har ikke valgt vores set, hvis nu vil, men så ender vi sikkert med at lave et andet set, som vi tænker, det er sådan øh, mega festivalagtigt, fedest numre, vi brænder os ud, og ingen tid til ro, og ikke de der stille numre. Og det kommer sikkert til at blive så, øh, så overtænkt, at vi faktisk mister folk, fordi at den nerve for os, at plejer at reagere på, og den tilstedeværelse så nærværet, det kommer vi til så at ligesom... Øh, give kald på, for så at og, og prøve at levere det, vi tror, de gerne vil have. Ja. Mm -hmm. Og så kommer vi til egentlig, og... Uh, jeg skulle lige holde øje med, at man med drink. Oh. <laughs> <laughs> shit, shit, shit, shit, shit. <laughs> Men jeg, jeg tror ringen. bare, netop nogle gange, sådan, det folk godt kan lide en, det er det, man ikke har regnet ud. Altså, så sådan hver gang, man begynder at prøve at passe ind i et eller andet, så, så bliver man noget andet, og så er det mindre interessant. Altså, så tror jeg, sådan, den eneste vej frem, det er bare at blive med bare sådan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 eller melodi. Det hele er sådan lidt for liv sammen. Men ja. det er meget forskelligt, hvordan jeg starter, hvornår jeg ender med noget, jeg synes er fedt. Ja. Hvordan er det egentlig med dig, Sande? Kan du genkende det, er det når du skriver dine sange? Jamen, Nej. fordi det... Ja, jo, det kan jeg nok i virkeligheden godt. Nogle gange så godt forsøg at skrive teksten. Skrive en hel tekst. Så når så til at lave musik til, så er det sådan... Men det er fordi, så hvis man gør det der ikke, måde. så er det ligesom om, man, så skal melodien, så er det ligesom om, at teksten er bossen, og så skal melodien passe sig ind, ja. og så får man en melodi, der er sygt. Ja. Og hvis du gør det omvendt, så er det melodien, der er bossen, og så får du en tekst, der er sygt. Men hvis du gør det på så samme jeg måde, måde så, så, leve. Bodies, så går de hånd i hånd og er sådan, æh, vi er vi laver den. Ja, vi er kommet, vi laver den. Du har lige lavet sådan nogle sødt til med sin finger så kan se <laughs> melodien og teksten, de var venner. Men det føler jeg, så er det sådan, så er der ikke no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 Sande? Sande, du lader jo ligesom, om Gourli sidder der. Det er bare os nu, ikke? Sande, har du det også sådan? Det ved jeg ikke. Altså, det, det jeg, her... godt, jeg tør ikke det sige det, men jeg har det sådan. Jeg tør ikke sige det, og jeg tør ikke sige det, fordi, at jeg, jeg tør ikke sige det over for dig, Gourli, fordi, at du jo er i gang med det, du gør det. Og jeg synes, det er så piligt at have det sådan, og ikke gøre det forstår det henne. Ja, men det forstår jeg godt, fordi jeg har også først begynt å tro det etter at jeg kan se at jeg gjør det nok til altså jeg føler min min karriere, hvis man kan si det sånn, er et på et punkt i nå hvor jeg ikke længere synes det er pinlig å si jeg tror på det, fordi at det begynner andre folk begynner også å kunne se se det og jeg tror også på det. For det ligner at det bliver til noget, ikke? Men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 Det, det du kan, det dit talent er, sådan, det dit umiddelbare, det der skiller dig ud fra andre, det er det, du ikke kan lære. Og så kan man altid lære teknik, og man kan altid lære at have det godt med at allerede snakke på en scene, noget, men det er bare et spørgsmål om tilvænding. Men hvis man kan noget, som, som man bare kan, så skal man være med. Ej, det er virkelig et godt. Det der, der havde vi jo et citat. Ja faktisk, eller sådan et... Hvis man kan noget, som man kan, så skal man være om det. Det føler mig meget præcis og meget, meget, meget fint sagt. Ja. Ej, det var dejligt. Åh, oh, prøv Det her, det er så hyggeligt, men vi har snakket længe Ja. Er der noget? Der kommer, skal, vi, skal ja. vi, skal vi skal jo høre et meget, koncert. meget fed koncert ja. her oh, ja. som vi glæder os super rigtigt, meget ja. til. Men jeg skal nu lige tømme tissemanden og, ja. og ja. sko. Nej, dem har jeg med. Ej, oh. Det skal, skal er lige så shit. Jeg laver ikke andet, end at efter mine sko. Jeg, ved, jeg har været ved at gå fra i Roskilde og sådan noget. Du skal tage nogen på med snørbånd, der er lukket rundt om poden. I jeg tager dem af lige lidt, hvordan Jamen, det er for smager, er det, nogen. Så er der nogen, der er nemme at på af. Det er nemlig det. Ja. Og de dukker altid op. Hvad altså, jeg købte dem i bilkæs i større, og jeg har de bedste 40 kroner, jeg nogensinde har brugt for min liv. Så der var simpelthen to ting for Gurli. Der var lige en lille får... på en klipklap. Både anbefalinger, og vi får citater fra Gurli. Ved du hvad, altså, jeg kan bare sige... I du ved det slet bare. ikke, men du taler der lige i podcast, Amen, ja. og i ringer bare. Jeg står Arh, alt til med roret. Om vi... skro <laughs> om ølmærker, leiter, leiter. Vi skal huske at tage billedet. Ja, vi skal, ja. Tage billed. vi skal huske at tage billedet. Vi ja. skal også tage et billede. Ja, og det skal vi nu. Og det skal, og det skal vi, nu. vi nu. Og skal vi. Siger, og vi siger kæmpe, tak. kæmpe tak. Ja. Det var det var dejligt. Det var her mega hyggeligt. Ja, vi siger ja, det var lidt utålmodig men det var jeg ikke i dag og <laughs> du var godt hey, og uh, pøjpøj med ja, smuk lige, og, og, og live og også, glem at det er en konkurrence seriøst ja. ja. der er en der i gang der har sagt at hvis man har det man kan så skal man værne om det <laughs> oh. Oh. <laughs> tak burde <Huli>. lige <laughs> okay mm. som vi nok fornemmer så slutter vi klart på en high note der ja. altså øh, det var skønt interview med ja, Gudrid. Jeg tror altså vi jeg girl crushed lidt på hende. Ah, ja, hvor var det fedt. Vi håber også at I synes at vi havde en god ting på hjertet. Vi synes i hvert fald at, at vi bliver klogere på, øh, på på det som vores podcast også handler om. Det ja, går kunstnerlivet og citater og sådan noget. Ja, det var det skønt. Var skønt. Ja. skønt, og vi, øh, vi altså man kan sige den sæmning vi sluttede af på, den fortsætter. Det, det må vi sige. Og faktisk så er der kun én vej herfra, og det er jobbet. Det er op, det er frem vill raketfart ja ja we are ready to launch der hold det fast ja øhm, og eh øh, det er også det i får lige en snak nu her til øh, som som opvarmning til del 2 fordi ja. at øh, det det nu Hvad var det, du kaldte i skumringstimen sige? Ja, altså, altså, nu er vores øh, første dag som reporter, og vi har være slut. Skumringen, øh, vi sidder i skumringskanten, solen er dutt, og er hen, og dørt der væk. Et eller andet, ikke? Ja, er du <laughs> dukken. <laughs> dukken er faldet. Dukken. Dukken ja. er faldet. Ja, så... Øh, ja. Her kan I høre, hvad der er sket derfra, og øh, glæder til del dele to. Okay, jeg går op og køber et drink. kommer i materneteam. Når du... Hva skal du ha i? Ej, men... Jeg Det er ikke noe derover. Men jeg kan også løpe en bajer imens... Hvis du lige skal gjøre Ja, du er Så skal jeg ha en sikt